Заборонені слова. Є декілька слів і фраз, що їх ніколи не варто вживати в бізнесі. Ні, мова не про ненормативну лексику. Це такі слова, як «Обов'язково», «Мусиш», «Не можу», «Це легко», «Усього лиш», «Єдиний», «Швидко». Вони, наче червона ганчірка очима БК, провокують ворожість і перекривають шлях для зворотнього спілкування. Уживання цих слів і фраз руйнує повноцінне обговорення і спричиняє затримки у виконанні проєктів. Використовуючи їх, ви створюєте чорно-білу ситуацію. Але реальність не буває чорно-білою. Вона сповнена безлічі інших кольорів та їхніх відтінків. Коли ви звертаєтеся до людей цими словами, вони засмучуються або ображаються і починаються проблеми. Таким чином ви вносите напругу та конфлікт у визначально безневинну ситуацію. Що ж не так із цими словами? Спробуємо проаналізувати. Обов'язково. Насправді, не так і багато справ є обов'язковими. Замість сказати «обов'язково», ви можете казати такі фрази, як от «Можливо, варто було б», або «Що ви про це думаєте?», або «Як це звучить?», або «Як ви гадаєте, ми це подужуємо зробити?» «Не можу». Коли ви кажете «Не можу», ви швидше за все можете. Часом навіть вживають «Не можу», з протилежним значенням в одному контексті. Наразі ми не можемо запустити цей продукт, бо він ще не готовий. І тут же. Ми не можемо більше витрачати на це час, бо нам треба запускати продукт. Ці два твердження не можуть бути правдиві водночас. Чи зачекайте хвилинку. Так і можуть? Це легко. Зазвичай так кажуть про роботу, що її має зробити хтось інший. Ти ж легко із цим впоруєшся, правда? Але завважте. Що про свої власні завдання люди зовсім не схильні говорити, як про легкі. Самі вони на початку сказали б, «Дозволь мені мене спершу оцінити завдання. А от до інших вважають прийнятне звертатися із вказівкою. Виконайте це завдання, воно легке. Ці слова і фрази часто виринають і під час дискусій. Також зверніть увагу на їхніх близьких родичів. Усі, жодний, завжди і ніколи. Вони ускладнюють пошук рішення. Бо заганяють учасників обговорення в кут, змушуючи робити вибір між двома протилежними позиціями. Поле для компромісу звужується. Люди стикаються лобами. Розпалюються конфлікти. Особливо небезпечними ці слова стають, коли їх вживають разом. Нам обов'язково треба додати цю функцію. Ми не можемо без неї запустити продукт. Це всього лиш одна маленька дрібничка, тому впровадити її буде легко. Ви мусти швидко впоратися із завданням. Один невеликий абзац, а скільки зверхності – це рецепт катастрофи.